У кожного своє на думці напередодні відпустки. Станіслав Короб, ім'я і прізвище, звичайно, вигадані для конспірації. Колишній тракторист, лісник на волзьких берегах, а в армії прикордонних далекосхідних. Потім йому стрілець радист танкового екіпажу Т-34 під Москвою. А в розвідгрупі упертий охоронець порядку від якого перепадало всім, і навіть командирові, якщо той по молодості забувався про маскування себе і своїх дій. Хвилювався, як ніколи, і з часу, коли став прикордонником у 1938 році. 1 вересня пішла до школи донька Коропа, яку бачив він в останні 6 років тому. Завпечливий батько вже у ворожому тилу добув десяток зошитів для своєї першокласниці. Папір першого гатунку та ще й клітинькою в лінійку. З папером вже на великій землі, як і зусім мені скрутно. Народ боює вже три роки, три місяці і тринадцять днів. Усмішка на похмурому, завжди суворому обличчі коропа тепер не щезала. А глибока зморшка між густими, неїжаченими острижками брів стала не такою вразною. Світло карі очі, у яких вріло своє на умі, стали безхитлісними, щирими, як і його істинно руська душа. Охочому до під'юджування хлопців, якщо це стосувалося дівчат, красенью естонцю юхану із гордим прізвиськом Орел, далебі пощастило, його домівка за сотні кілометрів звідси. Отож, Юхан вважав, що він уже обома ногами вдома, на побивці. По-іншому, переживав очікування наказу на відпустку старший лейтенант Леонід Воробйов. Тепер можна назвати його прізвище, бо у розвідку він більше не полетить. З Кудрявим, Коропом і Орлом старший лейтенант був на завданні тільки останні сім місяців, тобто один раз і більше не буде. Написав заяву у розвідвідділ, щоб його відіслали на фронт. Ворожий тил не для його натури. Обстановка ворожому тилу дуже пригнічувала Леоніда. Він був ніби сам не свій. Не сприймав жартів, до яких вдавався Юхан, запевняючи, що неодмінно закохає в себе молоду дружину Леоніда, яка працювала касиром на фінляндському вокзалі. Єдиному вокзалі в блокадному Ленінграді. Чорнобривий, синіми очима і світло-русим чубом, гладенько зачесеним на потилицю, Юхан користувався великою увагою у дівчат по обидві лінії фронту. Він пишався з цього і часом, чи то жартома, чи всерйоз, охоче оповідав хлопцям про свої перемоги, над росіяночками, естоночками та латишечками, як лагідно називав приналежність своїх подруг до національності. Часом така інформація дратувала суворого коропа, і він казав орлу, «Ода йо, за да йо, задер кирпу, ще кочергою не дістанеш, не вірда йому, хлопці». Зачувши таке, гарячкувати і задирикувати, як півень юхан, Тої ж миттє Ладен був битися з коропом об заклад на трофейного годинника, запальничку, на трофейні чоботи, на казанок останньої каші своїх припасів, аби довести, що перед ним не стоїть жодна красуня. Варто лише Юханові повести бровою і рибка на гачку. Ці розмови були свого роду хвилинами розрядки, перепочинку. Усім лишалося тільки ждати випадку, коли на обрії з'явиться та дівчина чи жінка, яку неодмінно закохає в себе орел. І тоді потерпілий короб змушений буде віддати трофейного годинника, трофейні чоботи, ліхтарик з трьома кольоровими скельцями і юхану. Хлопці завжди билися б заклад на трофейне, а не на своє вітчизняне. Тому що і годинники, і чоботи, і пістолети, автомати, гранати, і польові сумки, і все своє вважалось добротнішим від трофейного, ціну якому вони склали з практики. Та все ж...